Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime blog Mein Name ist Pascal und ich begrüße euch zur mittlerweile 18. Ausgabe unseres kleinen Podcast-Projektes. Es ist eine Menge passiert wieder. Playoffs laufen, also die, die Conference-Finals laufen natürlich auf Hochtouren. Fragen sind auch reingekommen und das auch wieder zu einer zufriedenstellenden Anzahl, also zu einer Podcast-füllenden Anzahl, möchte ich es mal so sagen, von daher Playoffs sind äh, komplett raus, weil der Hauptaugenmerk, das habe ich angekündigt, soll auf den Fragen liegen und dementsprechend ähm, bringt es jetzt nichts, irgendwie noch so äh, zeitfüllende Sachen mit in den Podcast äh, aufzunehmen, wie halt die Playoffs, was ja eigentlich auch ähm, unser, oder unser äh, Grund war, warum wir das überhaupt so gemacht haben, war halt Damals war, weil wir noch keine Fragen gestellt, gestellt bekommen haben. So. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich hoffe, die Soundqualität stimmt heute. Ich ähm, habe mir halt einen neuen Laptop zugelegt und äh, irgendwie ähm, läuft das noch nicht alles so ganz, wie ich es gerne möchte. Aber ich hoffe, man versteht mich einfach klar und deutlich und ähm, dass das Programm da jetzt auch nicht irgendwie mir Probleme bereitet. Erste Frage... Es geht direkt los. Wäre Omer Aschig der, ähm, der prinzipiell der perfekte Fit für Dallas? Ich meine, die suchen doch händeringend einen Defensivcenter und Aschik will sowieso weg aus Houston. Oder denkst du, Dallas hat einfach keinen Gegenwert, was sie den Rockets anbieten können? Ja. Zuerst einmal, es tut mir leid, wenn die Frage jetzt etwas wackelig vorgelesen worden ist. Das Mikrofon steht im Grunde... Ähm, vorm Bildschirm und deswegen muss ich da versuchen drum herumzulesen und es ist immer noch nicht korrekt geworden, aber das soll jetzt hier an dieser Stelle reichen, ihr wisst ja jetzt worum es geht. Ja, Aschik, prinzipiell der perfekte Fit für Dallas. Ich glaube, wenn, wenn man sich äh, die Dallas Mavericks anguckt und äh, mal anguckt, äh, mit, mit welchen Lineups äh, sie so Erfolg hatten, dann war es vor allen Dingen äh, geht natürlich äh, denkt man an 2011 An die Meisterschaftssaison, wo da in Frontcourt Dirk Nowitzki stand und neben ihm ein äh, klassischer Verteidiger, Ringbeschützer in Tyson Chandler. Von daher ist es auch, glaube ich, so, die, ähm, die Idee, die man jetzt auch äh, für die nächsten zwei, wenn nicht gar drei Jahre, ähm, in, also für die nächsten zwei bis drei Jahre in Dallas haben sollte, solange Dirk da halt noch spielt, ähm, klar wäre das ein, in Anführungsstrichen, perfekter Fit. Nur, ähm, ich bin generell der Meinung, also anstatt Aschik könnte es auch ein Comeback von Tyson Chandler geben oder ein ähm, vernünftig spielender Larry Sanders aus Milwaukee. Das wäre alles relativ perfekt, in Anführungsstrichen, für Dallas. Die Kombination aus, ähm, ähm, dass jetzt ähm, Aschik natürlich ähm, weg will, dass er unglücklich ist in Houston, macht es natürlich umso äh, offensichtlicher, sagen wir mal so, dass die, ähm, dass Dallas da nicht mal nachfragen könnte in Houston und selbst wenn der Gegenwert äh, ja, nicht wirklich äh, groß sein kann, ähm, sprich, äh, das wären dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Picks oder auslaufende Verträge oder wahrscheinlich dann einen Sam Dellenberg, ähm, bin ich schon der Meinung, dass das verhältnismäßig wenig ist für Aschig, Vor allen Dingen, weil ich auch nicht glaube, dass ähm, Dallas gewillt ist, unbedingt jetzt äh, wieder äh, mehrere Picks für ihn zu geben. Aber ähm, ja, ich glaube vor allen Dingen auch, dass äh, Houston dann ein Stück weit äh, nicht mitspielen würde, weil Aschik, und da gehen wir glaube ich alle von aus, wird halt ähm, spätestens zu Beginn der nächsten äh, Regular Season vom Markt sein. Also der wird irgendwo hinwechseln. Ich weiß nicht wohin, das Gerücht steht ja noch im Raum mit Brooklyn irgendwie, dass schon im Winter Aschik und Lynn für Darren Williams angeboten worden ist. Im Moment würde ich sogar beinahe sagen, dass Brooklyn da nicht unbedingt so abgeneigt wäre, wie noch im Winter. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich auch ein Dreiteam-Deal, weil was bringt es, ob Aschik jetzt in Houston auf der Bank sitzt oder in Brooklyn hinter Brook Lopez. Also Da sind natürlich eine Menge Fragezeichen, aber um auf den eigentlichen Punkt äh, zurückzukommen, warum es zwischen Dallas und Houston nicht geht. Brooklyn spielt in einer anderen Conference, sowieso andere Division. Aschik würde da den, den Rockets äh, keine in Anführungsstrichen Probleme machen. Dallas ist ein Rivale der Houston Rockets, also sind beides äh, Texas Teams. Das heißt, man sieht sich auch öfters im Jahr, also viermal Regular Season. Dann sind ähm, beide Teams eigentlich, ähm, ja, wie soll man das sagen, Teams, die die Ambition haben, in die Playoffs zu kommen oder die auch die Qualität im Kader ha prinzipiell haben, in die Playoffs zu kommen. Houston ist natürlich ein Stück weit besser aufgestellt als Dallas und so kann es natürlich auch mal sein, dass äh, die Rockets irgendwann mal Dritter in der Western Conference werden und die Mavericks dann äh, Sechster vielleicht, wenn alles gut läuft und dann sieht man sich in der ersten Runde. Wollen die Houston Rockets jetzt nur, weil Aschik weg will, einen relativ schwachen Gegenwert von Dallas annehmen und dann es zu riskieren, dass ein motivierter Aschik in den Playoffs gegen die äh, Rockets aufläuft? Das weiß ich nicht und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es prinzipiell sehr unrealistisch ist, dass ähm, Aschik nach Dallas wechselt. Ich möchte es nicht äh, ausschließen, weil ich ja auch keine Insider-Informationen oder sonstiges habe, aber wäre ich Daryl Morey und Daryl Murray äh, hat den Ruf, ein aggressiver General Manager zu sein. Jemand, der auch ähm, seine, seine Entscheidung sehr häufig überdenkt, sehr analytisch ist und äh, von daher, ich, ich, kann, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ähm, Wenn es letztendlich so kommen würde, mich würde zu für Dallas freuen, mich würde zu Dirk freuen. Dirk verdient äh, allen Erfolg der Welt, äh, solange er jetzt halt noch ähm, spielen kann. Von daher, gucken wir mal. Ich glaube aber schon, dass eher so eine Rückholaktion von Chandler oder ein Larry Sanders realistischer sind, wenn überhaupt etwas auf der Center-Position bei den Mavericks passiert. Nächste Frage, und die ist jetzt ziemlich ähm, knifflig. Wird Derrick Rose, falls er irgendwann mal wieder spielen kann, jemals zu alter Stärke zurückfinden? Ich weiß es nicht. Ich, ähm, das, was man in den paar Saisonspielen ähm, in diesem Jahr gesehen hat, war halt nicht wirklich ähm, aufbauend, sagen wir es mal so. Oder das, äh, das würde diese, diese eine, eine positive Antwort auf die Frage natürlich jetzt ein bisschen erschweren. Was jetzt natürlich... In Anführungsstrichen glücklich ist, ist, dass äh, seine, seine aktuelle Verletzung halt nicht, nicht so krass ist, wie jetzt zum Beispiel ein Kreuzbandriss. Also, dass ähm, die äh, Rea, äh, also, dass man glaube glaub ich während der Rea schon eine Menge mh, wieder Vertrauen in den eigenen Körper finden kann. Und ähm, man ist ja auch generell nicht so lange raus jetzt. Also, ähm, Rose hätte ja vielleicht sogar, ich weiß es nicht so genau, vielleicht in den Playoffs nochmal rangekonnt oder trainiert wieder oder weiß der Kuckuck was, aber ähm, ja, also ich glaube, dass, äh, dass die alten Verletzungen, die er, die er da halt ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren davor, vor, diesem, vor dieser Meniskussache hatte, die sind schon ein bisschen gravierender, so jetzt generell für sein Spiel. Also ich gehe davon aus, weil du fragst ja auch, falls er irgendwann mal wieder spielen kann, ich gehe davon aus, dass er definitiv ähm, wieder werden kann, weil ähm, ja ansonsten wäre ja, es ja es wär, wäre wäre irre wenn nicht. Also ich möchte mir noch, noch nicht so ganz vorstellen, dass es jetzt wirklich äh, irgendwie das Ende für Derrick Rose gewesen ist. das kann ich mir einfach wirklich nicht vorstellen. Ähm, und falls er dann wieder aufs äh, aufs Parkett kommt, dann weiß ich halt nicht, ob er wirklich noch mal so dieser dieser spritzige Athlet, der aggressiv auch ähm, zum Korb ziehen kann, ob er der nochmal in diesem Ausmaß wie in seiner MVP-Saison zum Beispiel werden kann. Ich bin kein Arzt. Ich äh, hatte auch noch nie irgendwie Kreuzmatrisse oder Miniskinrisse oder sonstiges. Ähm, von daher, ich, ich kann es mir wirklich nicht... Ähm, ich kann da mich wirklich äh, sehr schwer reinversetzen. Nur ich glaube, dass die Erwartung eher also realistisch angesehen werden sollte und man vielleicht die Messlatte nicht direkt wieder äh, beim MVP ansetzen sollte. Wenn Rose ein Top-5-Point-Guard dann letztendlich ist, in, den, in der kommenden Saison, wenn er durchspielt, dann sollte man in Chicago zumindest dankbar sein, dass man einen Top-5-Point-Guard hat. Und was dann vielleicht in der, in der kommenden Saison oder dann in den Playoffs oder wann auch immer in der Zukunft passieren wird, ob er nochmal so viel... Routine reinbekommt in sein Spiel, so viel Vertrauen in den eigenen Körper, dann soll es so sein. Ich würde es ihm gönnen. Ich bin äh, eigentlich ein großer Derrick-Rose-Fan. Und von daher, ich drücke ihm die Daumen, nur äh, ist die Frage für mich natürlich sehr schwer zu beantworten. Was denkst du, wie Dirks nächste Saison wird? Ist er enge endgültig zu alt, um eine große Rolle bei den Mavs zu spielen und schaffen sie nochmal die Playoffs? Ich habe in dieser Saison nicht wirklich irgendwelche Sachen gesehen, die mich zu der, äh, der Schlussfolgerung bringen, dass äh, Dirk zu alt ist, um zu produzieren. Im Gegenteil. Also Dirk hat es ähm, knapp an, an diese berühmte oder begehrenswerte 90-50-40-Saison äh, vorbeigeschleudert. Also was heißt das? Das heißt ähm, 90% äh, Freiwurfquote. Ähm, 50% aus dem Feld, 40% von der Drei-Linie. Das ist eine irre Leistung, die er in diesem Jahr gebracht hat, meiner Meinung nach. Er war auch Mithilfe von Monte Ellis, das muss man auch ganz klar sagen. So, der hat mich auch ähm, ein Stück weit geflasht, auch ähm, der, der Garant dafür, dass äh, die Mavericks die Playoffs geschafft haben. Da muss man, äh, Das kann man auch ohne deutsche Brille ganz klar so sagen. Und von daher glaubt, dass er ähm, im nächsten Jahr angemessenes Gehalt verdienen wird. Also ich glaube halt, dass er ähm, irgendwie sowas um die 10 Millionen ähm, verdienen wird und das ist dann auch angemessen. Sein aktueller Vertrag oder beziehungsweise sein letztes Vertrag, der ist natürlich immer so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen der Dank für die vergangene Arbeit, äh, wenn mit Erhöhungen und etc. irgendwann mal über 25 Millionen auf dem Gehaltscheck stehen dann ist das natürlich für seine aktuellen Leistungen vielleicht ein Stück weit überbezahlt. Nichtsdestotrotz gehört Dirk für mich ähm, auch noch so in den Dunstkreis eines, äh, eines Allstars, auch auf der Power-Forward-Position immer noch. Und sagen wir mal ehrlich, also sein Spiel ist jetzt nicht, nicht groß, groß physisch oder athletisch oder er braucht seinen ersten Schritt oder äh, seine Aggressivität in der, in der Defensive ist nicht so... Äh, krass, also war sie aber auch noch nicht so wirklich, also auch bei den Rebounds und von daher, klar, wenn, wenn Dirk ähm, weiterhin im High-Post da den, den, den Ball bekommt oder in der Mitteldistanz seinen, seinen flamingo da bringt, ich glaube, der wird immer, solange er starten wird, äh, ist auch in der Diskussion, ob, ähm, ob er dann mal irgendwann sich auch als Sixth Man, äh, mit der Rolle des Sixth Man äh, begnügen würde, Solange er starten wird, wird er glaube ich immer irgendwie um die 20 Punkte dann auch äh, noch machen können, ohne Probleme. Also es ist einfach sein, äh, sein Wurf, der ist, der, der ist so soft und so gut, das ist schwierig. Also ich glaube nicht, wirklich nicht, dass er dass er jetzt äh, zumindest in der nächsten Saison großartig äh, Probleme zeigen wird, einfach äh, altersbedingt. Ist ja zum Beispiel was ganz anderes ähm, aktuell bei Dwayne Wade. Ich meine, Dwayne Wade wird ein bisschen älter. Ist halt natürlich ein Typ, der der ein athletischer Kerl ist, der gerne auch mal zum Korb zieht, der auch sehr von diesem ähm, ersten Schritt, also von seinem Antritt äh, abhängig ist. Und wenn dann die Knie natürlich nicht mitspielen, dann, ähm, klar, muss er sein Spiel entweder umstellen, das hat der Vince Carter auch ein Stück weit gemacht, oder ähm, muss sich halt mit schwachen Leistungen oder mit ähm, DMPs aufgrund von ähm, weiß ich nicht physiotherapeutischen Maßnahmen zufrieden geben. aber Dirk ist wie gesagt einer, der der kann auch glaube ich noch spielen, bis er, bis er, bis er 40 ist. Also, ähm, aktuell sieht man es ja auch zum Beispiel bei Ray Allen. Ist ein, ist ein, ist ein, äh, ein Drei-Punkte-Schütze. so. Der, gestern hat er zum Beispiel auch eine, einen Korbleger ähm, verlegt, sieht natürlich manchmal ein bisschen, bisschen doof aus, wenn er, wenn er springt. Aber mein Gott, der Typ ist alt, der produziert aber immer noch. Und ich glaube, dass Dirk irgendwie wirklich eher so, eher mit Ray Allen zu vergleichen ist und seiner Produktivität, als dann mit einem Dwayne Wade. Nur um das jetzt mal so ähm, mit einem Vergleich zu untermalen. Schaffen die Mavericks nochmal die Playoffs? Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Ähm, Harris hat mich ziemlich ähm, überrascht. Harris und generell finde ich ein spannendes Point Guard-Duo. Wenn Sean Marion weggeht und man Lowell Deng bekommen würde, was ja von vielen Fans und äh, auch von uns, also als wir den, den Podcast damals noch zu zweit gemacht haben, war ja Lowell Deng im Grunde der Free Agent, der für die Mavericks äh, unserer Meinung nach am meisten Sinn gemacht hat. Äh, dann vielleicht noch ein äh, Rim Protector, irgendwie durch einen Trade. Wie gesagt, Tyson Chandler, ich... ich ich glaube schon, dass er, dass man ihn bekommen könnte, je nachdem, was man dann für ihn abgeben müsste, ja, fände ich schon, äh, fänd ich nach wie vor, wenn er wenn eine gute Truppe. Und ähm, die Playoffs sollten dann meiner Meinung nach auch nochmal drin sein. Reicht es für den Heimvorteil? Womöglich nicht. Aber so Platz, so wie diese Saison, halt so Platz 6, 7, 8, so irgendwie so in dem in dem Trott, da könnte sich Dallas definitiv einfinden. Und wie gesagt, für, für Dirk würde ich es natürlich vor allen Dingen können. Gut, nächste Frage, auch wieder Zukunftsmusik in Richtung Playoffs. Und zwar Charlotte Hornets, mittlerweile ja wieder Hornets. Nicht mehr Bobcats. Können die Hornets wieder in die Playoffs kommen? Ja, das ist so eine, so eine Sache. Also ich bin sehr nicht Fan von den Hornets, aber so, ich mag die Hornets halt oder die Bobcats, wie auch immer und ich mag auch die Pieces, die sie so ein Kader haben also so ein Kemba Walker nicht wirklich effizient so, aber ich sehe ihn echt gerne bin auch der Meinung, dass er dass er auf dem Weg ist halt ähm, ja, irgendwann mal so auch ein ja, Top 10 Point Guard zu werden, wenn er es nicht sogar schon ist aktuell würde ich noch sagen, nein Äh, ja, Big L, jeder der so den Blog von uns ein bisschen verfolgt, ähm, den Podcast vielleicht auch schon seit, äh, weiß ich gar nicht, seit Episode 5 oder so schon hört, der weiß um meine Liebe zu äh, L. Jefferson, ich äh, finde den Typen echt unfassbar krass und bin da eigentlich wahrscheinlich schon vielleicht ein bisschen dann, aber ähm, dem traue ich eigentlich äh, auch zu, dass er, dass er die Mannschaft da in der Offensive definitiv tragen wird. Ja, Gerald Henderson, weiß ich halt so noch immer noch nicht, was ich von ihm halten soll. Kann natürlich mal scoren, aber ob, er jetzt, ob ich ihn jetzt so als zentralen Baustein sehen würde, weiß ich nicht. Also er hat einen relativ guten Vertrag auch, muss man auch mal sagen. Verdient 6 Millionen pro Jahr, ist auch jetzt nicht unfassbar lang. Also 2015, 16 hat er zwar eine Spieleroption, Aber das ist eigentlich ähm, ein Vertrag, mit dem die Hornets äh, leben können. Michael Kidd-Gilchrist, klar, ist ein Slasher, ist ein, ist ein guter Verteidiger, ist ein krasser Athlet, aber äh, offensiv natürlich limitiert. Josh McRoberts, ja, der ist, äh, spielt manchmal ziemlich spektakulär, aber ob er so auf Dauer die Lösung auf der Power-Forward-Position ist, weiß ich nicht. Was aus Cody Seller wird, weiß ich auch nicht. Und jetzt haben die Hornets natürlich einen großen Glücksfall gelandet und zwar bekommen sie den neunten ähm, Pick in der aktuellen Draft aus Detroit. Wenn, ich glaube, wenn Detroit in der Draft Lottery an äh, Nummer 8 gezogen worden wäre, dann hätten sie den Pick behalten, aber er war halt irgendwie protected. Also für die, die es nicht wissen, So, wenn ein Pick zum Beispiel Top 10 protected ist, dann heißt das, dass ein Team Falls Sie dann in den, äh, unter den besten 10 halt äh, picken dürfen, den Pick behalten. Wenn der Pick dann letztendlich auf äh, 11 in der Draft-Lotterie äh, runterfällt, müssen Sie den halt abgeben. Das ist halt so eine zusätzliche Vertragsklausel in Anführungsstrichen. So, und, äh, der Pick der Pistons war halt äh, nur äh, Top 8 Protected oder geschützt. Braucht man nicht unnötige Anglizismen verwenden. Ja, und äh, für die Hornets ist das natürlich ein riesiger Glücksfall. In der tiefen Draft dürfen sie jetzt nochmal an neunter Stelle ein Talent ziehen. Und aller Voraussicht nach ähm, kann man schon davon ausgehen, dass sie da auch jemanden in die Queen City holen, ähm, der den Hornets auf jeden Fall helfen wird. Also da, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ob es mit den Playoffs klappt? Ich glaube schon. So, weil ich glaube auch, ich habe da auch ein Stück weit äh, Vertrauen in äh, Steve Clifford und sein, seine Defensivphilosophie, die er da ähm, etabliert hat. Das gefiel mir eigentlich über weite Strecken der ähm, Regular Season ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, wenn er L. Jefferson hast, wenn er dann vielleicht noch äh, Cameron Walker den nächsten Schritt geht und du jetzt vielleicht noch, ähm, das ist ja jetzt kein Geheimnis, ich habe ähm, spekuliert, dass die Hornets ja vielleicht äh, Doug McDermott äh, von der Creighton University picken könnten, ist halt ein äh, unfassbar guter Shooter, ist halt ein Power-Forward, Small-Forward, äh, wie auch immer, der den Dreier ziemlich gut trifft, der mich manchmal in der Offensive auch so ein bisschen an Dirk erinnert, der hat auch diesen, diesen Flamingo-Wurf in seinem Offensivrepertoire Ja, es fände ich definitiv spannend, wenn die äh, Hornets ihn da picken würden und auch mit der nötigen Spielzeit halt ausstatten würden. Ich glaube, es wäre ein guter Kontrast zu Kit Gilchrist und wird, dir, wird das Feld so ein bisschen äh, auseinanderziehen. El Jefferson könnte da in der Mitte sein Ding machen. Fände ich ganz interessant. Jetzt weiß ich nicht, wie die Pläne da von Michael Jordan und Co. aussehen, aber ja, unabhängig äh, ob es jetzt ähm, McDermott wird oder nicht, glaube ich schon, dass die Hornets äh, irgendwo um Kampf um Platz 8 auf jeden Fall dabei sein werden. Nächste Frage. Falls die Knicks noch ihren Pick hätten... Hätte, hätte, Verratkette. Wen hätten sie in der Draft ziehen sollen? Ja, die Knicks und ihre Picks. Ging nach Denver der Pick für Mellow. Das ist halt noch so ein, so ein Piece aus dem Mellow Trade Paket gewesen. Und ja, die Nuggets ziehen letztendlich an äh, elfter Stelle, also das ist halt der Pick der Nix gewesen und an elfter Stelle ist ja immer schwierig, wer da jetzt noch verfügbar ist also die Leute die den, die den Mock -Draft da auf unserer Seite ähm, verfolgen die wissen ja so in etwa wie ich ähm, die Plätze 30 bis 9 glaube ich sind es aktuell vergeben habe Und bei den Denver Nuggets habe ich jetzt halt gesagt, Gary Harris von den ähm, Michigan State Spartans wäre eine, ja, eine vernünftige Option. Wäre jetzt bei den Knicks im Grunde die einzige Position, also die Shooting Guard Position, die ein wenig, ähm, ja, also die, die ist gut besetzt mit äh, Hardaway und äh, Schampert, da brauchen wir jetzt nicht lange drum herum reden. Auch Phil Jackson ist ja bekennender Fan eigentlich von Iman Schampert. Hat ja auch dafür gesorgt, dass der Trade mit den Los Angeles Clippers im Winter nicht vonstatten gegangen ist. Und von daher, ich hätte dann glaube ich eher so an einen Zack Lavine gedacht von UCLA. Es hat einen ein Combo-Guard, der dann für den Fall der Fälle auf der point position halt dann ran dürfte, weil die Knicks, die haben ein riesiges Problem auf der Point-Card-Position. Prigioni ist ähm, alt, wirklich, also der der ist ähm, von ihm davon nicht viel erwarten. Er ist recht nicht in einer 82 Spielsaison. Raymond Felton, leidiges Thema, also entweder wird er getradet, landet im Knast oder äh, weiß der Geier, was mit ihm passiert. Wird wahrscheinlich nicht mehr für die Knicks auflaufen und wen hat man dann? ist da er im Grunde ähm, kein richtiger, vernünftiger Starting-Point-Guard und ähm, meiner Meinung nach wäre dann ein äh, Zack Levine womöglich der logischste Pick irgendwie für die Nix, Auch wenn das ein Combo-Guard ist, aber ja mein Gott, da muss er halt mit, mit der Rolle als Point-Guard leben. Wie das mit, ähm, mit, mit Carmelo und Tyson Chandler und äh, sonstigen ähm, Protagonisten da in ähm, New York weitergeht, weiß ich natürlich nicht. Klar, wenn Mello abhaut, dann wäre es vielleicht eher sinnvoller, einen neuen Flügelspieler irgendwie äh, zu holen. Ich weiß nicht, einen Rodney Hood, einen, ähm, ja, wen haben wir da noch? TJ Warren, wobei das wahrscheinlich ein bisschen zu früh wäre, an ähm, elfter Stelle den zu holen, wobei ich da sein Spiel mir auch ziemlich gut gefällt. Jeremy Grant aus äh, Syracuse wäre natürlich auch eine Option, aber das ist jetzt sehr, sehr also das wäre sehr konstruiert alles hier, was ich was ich vor mir gebe, weil die Knicks haben den Pick nicht. Bei den Knicks äh, sind eine Menge Baustellen und im Grunde sollten die dann hätten sie einfach den nehmen sollen, der ja der Spieler, der gerade am besten verfügbar ist, ähm, solange er jetzt nicht irgendwie ein Shooting Guard oder ein Weiß ich nicht, ein, ein Forward ist, der zu ähnlich, ähm, also ein zu ähnliches Spiel hat ähm, wie Kamela Anthony. So. Werden die Cavs mit dem First Overall Pick endlich wieder den Sprung in die Playoffs schaffen? Ja. Die Cavs und die Playoffs. Ich, ich, oh, ich will mich bei den Cavs ähm, am liebsten gar nicht zu so äußern. Ich finde das. Da haben wir diese Saison schon gesagt, hey, Kyrie, mach den nächsten Schritt. Äh, wen hatten sie dann? Äh, Anthony Bennett natürlich als ähm, Number-One-Pick. Das war dann wohl auch nichts. Dann hat man es, ja, mit Beinem versucht. War auch nix. Dion Raiders, äh, Unruheherd. Generell die ganze Mannschaft äh, furchtbar auf dem Platz teilweise agiert das Management ein absoluter Sauhaufen gewesen oder immer noch Lual Deng geholt, der konnte es im Grunde gar nicht mehr erwarten, da wieder weg zu sein und von daher, glaube ich, liegt da eine Menge im Argen in Cleveland die Gerüchte sind ja auch dann auch da, dass ähm, Kyrie äh, eventuell sogar getradet werden sollte Hintergrund ist dann also ist jetzt mein aktueller Stand dass ähm, Kyrie Irving den Maximalvertrag eh nicht unterschreiben wollen würde und die Cavs sich irgendwie nicht diese Blöße geben wollen, halt ähm, erneut von einem Spieler äh, abgelehnt zu werden. Von daher würde man ähm, ihn dann wohl traden, weil sein Marktwert ja auch noch äh, recht hoch ist. Man aber auch ähm, sportlich mit seiner Entwicklung jetzt nicht absolut zufrieden ist. Die haben da meinen vollen Support, das muss ich ganz klar sagen, weil ich glaube, für Kyrie Irving kriege ich mal eine Menge, Menge zurück. Und ja, dann geht es aber weiter. So, dann rücken die Playoffs aber natürlich wieder ein Stück weit von den Cavaliers weg. Diese romantische Idee, dass LeBron James zurückkommt, ich glaube, davon kann man sich auch verabschieden. So, Da müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht drüber reden. Gesetzt dem Fall, Kyrie bleibt... Verlängert sogar, wer weiß. Die Cavaliers picken vernünftig, lassen sich das gut durch den Kopf gehen und von dem, was ich bisher gelesen habe, sind sie meiner Meinung nach auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Mehr dazu gibt es dann in einer Woche auf unserem Blog, wen die Cavaliers dann wahrscheinlich an der ersten Stelle picken werden. Und dann hat man auf zwei Positionen wahrscheinlich zwei richtig, richtig, richtig gute Talente Anthony Bennett wird es wahrscheinlich irgendwie auch nochmal ähm, in, in die Starting Five schaffen, da gehe ich jetzt einfach mal optimistisch von aus. Und da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. gerade im Osten. Aber ich, wie gesagt, ich kann den Cavaliers einfach, ich will da keine, keine, ähm, keine Prediction machen, weil das ist für mich eine so furchtbare Franchise, die es auch, auch wenn ich es mir jetzt mit den paar cavs Fans hier in Deutschland verscherzen werde, die es auch meiner Meinung nach überhaupt nicht verdient haben, jetzt wieder an erster Stelle zu, zu picken. Aber mein Gott, der Basketballgott hat einen lustigen Humor und ähm, wenn die Cavaliers dann wirklich so ihren, ihren Scheiß in Anführungsstrichen ähm, ja, wegkehren können und äh, wieder vernünftig sich zusammenreißen, dann... Äh, gönne ich ihnen den potenziellen Erfolg, aber ich, ich will jetzt erstmal was von den Cavaliers sehen, das mich wieder so ein bisschen auf den Bandwagon zurückholt, weil ähm, aktuell bin ich einfach furchtbar, furchtbar ähm, enttäuscht auch von der abgelaufenen Saison. Weiter geht's. Oh, A Global Game in London. Nix gegen die Bucks. Geil, oder? Yay, ja. Ähm, super geil. Man hat da zwei äh, Ost-Teams, die beide nicht in die Playoffs gekommen sind. Bucks mit dem schlechtesten Rekord der NBA gegen die äh, Chaos-Truppe aus dem Big Apple. Ist natürlich, also jetzt ohne jetzt hier wie so ein, wie so ein kleiner dummer Hater mich anhören zu wollen, ich mag die nix. So, äh, ich habe äh, hab das häufig auch gesagt. Ich war bei ich unterstütze die sogar. Ich habe ähm, mir halt, äh, also ich war zweimal im, im Garten halt, ich habe ähm, mir Merch von Mellow geholt, weil ich einfach übelster Mellow-Fan bin. Also von daher, also ich bin kein Nix-Hater, aber ich meine, klar, Nix und Bugs, das ist natürlich jetzt auf dem Papier stand heute schon ein hartes Stück. Also es ist äh, jetzt nichts, ähm, wo, ich, äh, wo ich für ausflippen würde. Ähm, generell diese Global Games ich, ich finde es generell so ein bisschen ist so ein bisschen da ähm, bin ich so ein bisschen zielgespalten einerseits sind natürlich Teams wie die Knicks die äh, eine Truppe, die weltweit wirklich äh, eine enorme Fanbase hat, ist natürlich cool wenn gerade auch äh, europäische Fans jetzt ähm, ihre Idole ähm, live sehen können, ohne halt äh, den Weg über den großen Teich zu machen aber äh, Klar, da hat, hat die NBA nicht wirklich die Creme de la Creme äh, basketballerisch wahrscheinlich äh, nach Europa geholt. Was mich so bei diesen ganzen Global Games und ähm, die Spurs kommen nach Berlin und äh, weiß ich nicht, und ah, wir wollen, wir wollen eine europäische Franchise gedöns. Was mich daran einfach so stört, ist einfach, dass es so, dass es so geldgesteuerte Gedanken sind und ähm, Akt äh, Aktion, so, das ist einfach ein Stück weit schon beinahe. Eklig, so. Also die NBA, die, die scheffelt so unendlich viel Kohle ähm, mit ihren, mit ihren TV-Deal, den sie jetzt auch wieder äh, unter Dach und Fach, glaube ich, gebracht haben, mit ihrem merchandise Verkauf, mit ihren ja, generell äh, Ticket gut, da hat die NBA jetzt als Liga nichts von, aber so generell diese ganze Vermarktung Und so ein Global Game in London ist halt echt nicht günstig so. Also ich meine, klar, die, die Halle wird voll sein. Die Leute bezahlen den ausgerufenen Preis auch. Und das ist natürlich auch gut so, so von mir aus, so, ich bin ja jetzt keiner, der, der euch hat, oder generell den Ticketkäufern da erzählen will, wofür er sein Geld auszugeben hat. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, die New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks. Ich habe eben getwittert, so, das muss ja jemand echt voll wert sein, dafür 400 Euro auszugeben, weil du musst nach London kommen, Unterkunft bezahlen. Ich persönlich hätte gar keinen Bock in so einem äh, so ein Hostel irgendwie mit Gemeinschaftsdusche und äh, ja weiß der Kuckuck, was da zu sein für, für ein paar äh, Pfund die Nacht. Da musst du da essen, musst, die, äh, musst das Ticket natürlich bezahlen, das wird auf keinen Fall günstig sein. Ich sag mal so aus eigener Erfahrung im Garten sind die Preise schon sehr hoch, so unter 100 Dollar kriegt man da halt keinen vernünftigen Platz. In London jetzt nochmal in, in, in Pfund und dann auf Euro nochmal, wird man bestimmt auch gut so bei 100 Euro, 150 Euro für eine angemessene Karte, wenn man denn überhaupt eine bekommt. Und dann rechnen wir das mal hoch. So, das muss, also klar, so Faszination, NBA-Game, wäre wär schon cool, einmal dabei zu sein. Aber es ist ja auch kein richtiges NBA-Spiel. Ich meine, klar, das ist ein Regular-Season-Spiel, ist offiziell auch, es zählt, aber ich glaube, diese, diese Erfahrungen, die man dann in, in London oder jetzt in der O2 World gegen, ähm, gegen Alba, wo die, wenn die Spurs da spielen, die sind, glaube ich, nicht so ganz vergleichbar mit den eigentlichen NBL-Spielen dann in Amerika selbst. Und von daher, ich finde es ähm, ein Stück weit Geldmacherei. Ich wünsche, äh, egal, jeder, der da... Äh, Gegen ähm, Alba gegen Spurs sich anguckt oder nix gegen Bucks. Viel Spaß, so ich, ich Live-Basketball ist immer was Feines. Aber ähm, ja, mich stört es halt dann auch so ein bisschen, dass man gerade so ein Matchup dann für Europa gemacht hat. Ey, ich meine, Leute, das ist, äh, das ist nicht, nicht wirklich cool. Ich meine, in Mexico City ist jetzt äh, auch noch ein Global-Game. Soweit ich weiß, also das hat die NBA ähm, ja heute alles bekannt gegeben. Äh, wie war das denn jetzt nochmal? Ich glaube, die Timberwolves, sie spielen auf jeden Fall in Mexico City. Nur Jetzt weiß ich nicht so ganz gegen wen. Das müsste ich mal jetzt eben fälschlicherweise nachgucken. Oder beziehungsweise das mache ich sonst eigentlich nicht. Aber jetzt hier, ah, gegen die Houston Rockets. Das ist doch mal, das ist doch schon mal eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, die Rockets ganz knapp, äh, die ähm, Timberwolves ganz knapp Haben die Playoffs verpasst? Die Rockets sind ein ähm, Homecourt-Advantage-Team gewesen, haben zwei Superstars in ihren Reihen. Gut, jetzt weiß man natürlich nicht, äh, wie es bei den äh, Timberwolves weitergeht. Ähm, einige befürchten jetzt den kompletten Zusammenbruch mit äh, Trades von eventuell sogar Rubio und Love. Und es äh, äh, unfassbar viel, wird da glaube ich in der, in der Offseason über die Wolves geschrieben werden und letztendlich auch passieren. Aber das ist meiner Meinung nach schon so ein bisschen ein anderes Kaliber als jetzt die New York Knicks aktuell gegen die Milwaukee Bucks. Wow, also ich, ich bin schon der Meinung, dass man zumindest dann vielleicht mal äh, New York Knicks gegen wen haben wir denn als Playoff-Team? So gegen äh, die Washington Wizards oder so. Das wäre so etwas, wo ich, äh, wo ich sagen könnte, ja okay, hey, das ist vernünftiger Basketball, aber die Milwaukee Bucks und ich bin ich bin das sage ich auch des Öfteren ich bin äh, eigentlich ähm, ein Freund der Milwaukee Bucks so, ich, ich, ich mag die Bucks und ich mag auch die Knicks nur ja letztendlich ähm, wenn das Spiel in Milwaukee stattfindet kommen natürlich ein paar nix Fans aber ich bezweifle mal dass das BMO Harris Center da ausverkauft sein wird Generell haben die Bugs ja enorm mit, ähm, mit äh, Zuschauerrückgängen zu kämpfen. Äh, die bieten ja mittlerweile x-beliebige Gimmicks an. Irgendwie so ein Grillfleischwender mit einem Bugs-Logo kriegt man dazu, wenn man sich vier Tickets für den Preis von 80 Dollar oder so kauft. Also ich meine, merkt es selbst. Ne? Also es ist, ähm, die Bugs, die äh, zehren die Leute wirklich in die eigene Arena aktuell. Und äh, ja, von daher ist es, denke ich mal, ähm, ein, bisschen, ein bisschen sehr auffällig, äh, was da die NBA versucht und äh, versucht da ein bisschen ja, mit scheiße Geld zu verdienen, das sage ich jetzt einfach mal so hart, weil ähm, in Amerika wäre das ein völlig unbedeutendes Spiel, obwohl die New York Knicks als Riesenmarkt da spielen würden. Gut, jetzt habe ich mich ein bisschen darüber ausgelassen. Das tut mir auch leid, wenn ich jetzt irgendwelchen Leuten ein bisschen auf den Schlips getreten bin. Nur, ähm, das wollte ich mal gesagt haben. Gut, letzte Frage für heute. Du hast schon öfters über attraktive Märkte gesprochen. Und attraktive Märkte ist hierbei in Anführungsstrichen. Was macht einen Basketballmarkt denn so attraktiv? Und wo würdest du gerne spielen? Ey, Leute, manchmal bin ich echt richtig begeistert von den Fragen, die ihr stellt so, die sind teilweise echt kreativ und ähm, boah, vor allen Dingen die Frage feiere ich jetzt gerade richtig krass ähm, ja was macht einen Markt attraktiv versetzt euch mal in die Lage eines, ähm, eines Multimillionärs eines Athleten ihr seid jung reich, sie nicht vielleicht gut aussehend das ist ja äh, da bin ich jetzt glaube ich der Falsche der das äh, beurteilen kann Wo würdet ihr dann gerne spielen? Die meisten sagen, äh, die meisten mögen den Sommer. Das heißt, äh, hey, klar, Miami, L.A., vielleicht sogar Houston, Orlando. Klar, das sind alles dann äh, Märkte, die haben Strand, da ist es schön warm. Ähm, da sind vielleicht auch äh, eine schöne Oberschicht in der Stadt. Also gerade in Miami oder L.A. natürlich, wo man... Ähm, dann Haustür in Haustür halt, mit anderen Multimillionären äh, wohnt, ist wahrscheinlich auch für viele dann eine Sache, die, die ziemlich attraktiv ist. Dann gibt es natürlich noch Städte wie New York, Chicago, auch, ähm, wie von mir angesprochen, da wohnen auch eine Menge schöner und reicher Menschen. Da kann man Haustür in Haustür mit denen sein, ein bisschen das Nachtleben dann auch ähm, an spielfreien Tagen genießen. New York hat ja auch einen Strand. Ist kein schön, aber äh, immerhin. Ja, und das sind so die Märkte, die im Allgemeinen als attraktiv gelten. Was jetzt in einigen, ähm, einigen Märkten noch ein besonderes Merkmal ist, ist halt ähm, die Steuerverhältnisse in den ähm, Staaten also zum Beispiel Texas oder Florida, bezahlt man halt keine Einkommenssteuer. Das heißt, so ein so ein LeBron James oder ein Chris Bosch. Klar können die vielleicht mal einen, ähm, einen Pay-Cut dann auch hinnehmen oder weniger Geld von der Franchise verlangen für dieses Spielen. Weil unterm Strich dann wahrscheinlich Pi mal Daumen wohl dann doch äh, in etwa das bei rumkommt, was sie bei einem anderen Team beispielsweise im Fall von Chris Bosch bei den Toronto Raptors ähm, bekommen hätten. Ja, und ja, es kommt halt immer darauf an, so ist die klimatischen Verhältnisse, die Größe der Stadt natürlich auch, die steuerliche Situation, der Wohlstand der Stadt, ich meine, Sacramento ist auch in Kalifornien, ist aber im Landesinneren und Nordkalifornien geht es einfach nicht gut. Da, ist, ähm, da gehen Städte teilweise pleite, da ist die Arbeitslosigkeit ähm, recht hoch und ja, Kalifornien ist dann in dem Fall halt nicht Kalifornien, nicht gleich Kalifornien. Und ja, das macht so, glaube ich, Märkte meiner Meinung nach relativ attraktiv und ähm, um jetzt <lacht> die Frage, oh, ich glaube, da könnte ich, könnt ich jetzt einen 30-minütigen Monolog zu halten, ich versuche mich nicht äh, allzu sehr zu verquatschen. Äh, wo würde ich gerne spielen? Ich habe ja gesagt, dass ich ähm, total in Love, sage ich jetzt mal, mit äh, New York bin. Also ich äh, finde, das ist eine unfassbare Stadt, eine unfassbar spannende und ähm, unterhaltsame Stadt. Da hätte ich natürlich Bock drauf, wobei ich dann auch glaube, dass, ähm, dass da die der Trubel und diese ganzen ähm, Nebenerscheinungen mich wahrscheinlich ähm, total ablenken würden und ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt da eine Familie dann gründen wollen würde, vor allen Dingen, weil das preis leistungsverhältnis für so ein Apartment in Manhattan im Vergleich zu einem äh, anständigen Haus in einer anderen Ecke des Landes ist natürlich schon irre, ne? also das, äh, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Ähm, ja, neben New York könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, boah, bei den Portland Trailblazers fände ich auch richtig cool, weil ähm, Oregon, ich war, habe noch nicht allzu viel von Oregon gesehen, aber so das, was ich gesehen habe, fand ich halt sehr idyllisch und irgendwie sehr ja, friedlich und ästhetisch irgendwie. Also diese, diese, ganzen, diese ganzen Wälder und ähm, ja, dann auch im Grunde, man hat den Ozean, also den Pazifik hat man ja auch, dann irgendwie noch links und links von sich äh, fände ich auch einen relativ ähm, attraktiven Markt, muss ich sagen. Ich verstehe auch gar nicht, ähm, warum da einige Leute so das Problem haben. Ist wahrscheinlich einfach so, dass äh, Portland nicht wirklich groß ist. Was mich jetzt aber nicht wirklich stören würde. Mhm. Ja, Also ich glaube, Portland wäre so, wär so fast schon die Nummer 2 auf meiner Liste. Würde es die Vancouver Grizzlies noch geben, dann... Ähm werden die wahrscheinlich ganz oben bei mir, sogar auf einer Höhe irgendwie mit New York, weil Vancouver ist unfassbar, unfassbar geil. Seattle, da ja, gibt es ja auch nicht mehr. Also generell so diesen Nordwesten der Staaten, das fände ich schon ganz cool. Ähm, ja, wenn die ähm, bei den Warriors, könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, gerade wenn die jetzt ähm, nach San Francisco ziehen würden. San Francisco ist auch eine ziemlich coole Stadt. Ist auch, glaube ich, eine der... Ähm, Der reichsten Städte, so von, von den Einwohnern, die da die da wohnen, der Vereinigten Staaten. Also, das ist jetzt nur nicht, nicht für mich, sondern auch nochmal auf attraktive Märkte gesprochen. Ich glaube, wenn die Warriors wirklich umziehen werden, dann ähm, wird das ein sehr, sehr, sehr krass attraktiver Markt ähm, für, für Spieler sein. Ansonsten. Pff, weiß ich jetzt nicht. Also, ich würde sagen, so, bevor ich jetzt wirklich allzu lange rede, ich würde sagen: New York, klar vor allen Dingen Brooklyn Netz halt für meine Netz äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, für die Blazers und für die Warriors. Ähm, dabei möchte ich es jetzt einfach mal belassen, bevor ich jetzt wirklich wieder alle 30 Franchises durchgehe und äh, sagen wollen würde, wo ich nicht hin möchte oder wo ich hin möchte. Das würde euch, glaube ich, dann doch zu krass langweilen. Gut, dann war es das eigentlich auch schon für heute. Heute ein bisschen kürzer. Äh, kommt mir ähm, zugute, kommt wahrscheinlich dann euch auch zugute, denn ihr solltet heute vielleicht mal ein bisschen Zeit mit eurem Vater verbringen. Äh, heute ist Vatertag, das sollte gefeiert werden. In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Vätern, oder wenn ihr vielleicht sogar selbst schon Vater seid, natürlich einen wundervollen Tag. Genießt vielleicht das lange Wochenende, das vor euch liegt. Vielleicht seid ihr auch gerade auf einem Kurztrip, irgendwohin. Macht's auf jeden Fall gut. Ich meld mich dann wahrscheinlich nächsten Mittwoch wieder mit einem neuen Podcast. Von daher äh, immer Fragen, Fragen, Fragen. Auf dem Blog äh, wird jetzt die komplette Mock-Draft-Mania abgehen, also die nächsten drei Mock-Drafts sind schon äh, fertig geschrieben und als Entwurf äh, hinterlegt. Ich kann mal kurz sagen, morgen kommt der Pick der Sacramento Kings, insofern sie ihn behalten, übermorgen kommt dann der Pick der Los Angeles Lakers. Das wird wahrscheinlich für viele Fans ziemlich spannend sein. Und dann am Sonntag äh, folgt dann der Pick der Boston Celtics, was wahrscheinlich auch für viele nicht ganz unbedeutend sein wird. Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich äh, dafür da, bei euch, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Euer Pascal.